El-Haşr Toplanma surəsi Bismillahirrahmanirrahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Ebəhə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. O qüdrətlidir, müdriftir. Hüvəl-ləzī əkhrəcəl-ləzīnə kəferu min əhlil-kitabı min ziyarihim liəvvəl-i l-hashr. Mə zanantum en yəkhrucu. Və zannu ennəhum məniətuhum hüsunuhum minəlləhə. Ətəhimullahu min haythin lam yashtasibu və qazaf fi qunubihimu rə'b, yukhribun buyutahum bi aidihim və aidil mu'minin fa'təbiru ya Kitab ehlindən kafir olanları ilk dəfə toplayıb öz diyarından çıxardan odur. Siz onların çıxacaqlarını güman etmirdiniz. Onlar isə elə güman edirdilər ki, qalaları onları Allahdan qoruyacaqdır. Allah isə onları gözləmədikləri yerdən haqlayıb, qəlblərinə qorxu saldı. Onlar evlərini həm öz əlləri, həm də möminlərin əlləri ilə dağıdırdılar. İbrət götürün, ey ağıl sahibləri! ولولا Allah onlara الله عليهم yazmamış olsaydı onlara dünyada başqa əzab verərdi Axirətdə isə onlar üçün od əzabı hazırlanmışdır Əlikə bənnəhum şaqqəllaha və rəsulə Bu onların Allah'a və onun elçisinə qarşı çıxmalarına görədir. Kim Allah'a qarşı çıxsa, bilsin ki, həqiqətən Allah şiddətli cəza verəndir. مَنْ قَطَعْتُمْ Xurma ağaclarını kəsməyiniz yaxud onları kökü üstündə salamat qoymağınız Allahın izni ilədir və onun fasiqləri rəzil etməsi üçündür. Və mə əfəə alləhu alə rəsulihə minhüm fəmə əvcəktum fəmə əvcəktum aləyhi min qaylin vələ rikabin və ləkinnə alləhə yusəllik rəsuləhə və ləkinnə alləhə yusəllik rəsuləhə alə Allahın öz elçisinə onlardan verdiyi qanimətlərə tərəfsiz nə at, nə də dəvə sürdünüz. Lakin Allah öz elçilərini istədiyi kəslər üzərində hakim edir. Allah hər şəyə qadirdir.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 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ Allahın öz peygamberinə kəndlərin əhalisindən verdiyi qənimətlər Allah'a, peyğəmbərə, qohum-əqrəbaya, yetimlərə Yoxsullara və müsafirlərə məxsus edilmişdir ki, o aranızdakı zənginlərin var dövləti olub qalmasın. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün. Nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah şiddətli cəza verəndir. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ كَنِمَتْ هَامِشِينَ يُرْدُارَنْ قَبُولْمُش və mallarından məhrum olunmuş yoxsul mühacirlərə məxsustur. Onlar Allahın mərhəmətini və razılığını qazanmağa can atır, Allaha və onun elçisine kömək edirlər. Doğru olanlar da məhz onlardır. Və alləzīnə təbəvvə uddərə və al min qablihim yuhibbunə mən həcərə iləyhim, Yihubbuna man hajar ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasaasa wa man Sonra da iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına hicrət edənləri sevir, onlara verdiklərinə görə qəlblərində peşmançılıq hissi duymurlar. Hətta özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tuturlar. Nəfsinin tamahından qorunan kimsələr Nica tapanlardır. والذين نجوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا الرحيم صحabelerden sonra gelenler deyillər Ey Rəbbimiz Bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəhqətlisən, rəhəmlisən. Ələm çər iləl-ləziyinə nəfəqü yəqülünə li-iqvəlihimu <Sessizlik> min əhlil fitəb. Lئن أخرجتم لنخرجن kafir olan kardeşlerine eğer siz yurdunuzdan kovulsanız biz de sizinle birlikte çıkıp gideceğiz Və sizə qarşı heç vaxt, heç kəsə tabi olmayacaq. Əgər müsəlmanlar sizə qarşı vuruşsalar, mütləq sizə kömək edəcəyik dediklərini görmədim mi? Allah onların yalançı olduğuna şahittir. Lə in oḫricu la ḫricun məəhum və in qutilu la yənṣurunhum və in naṣaruhum layəwallun eləcbar və in Əyər onlar yurdlarından qovulsalar münafıqlar onlarla birlikdə çıxıb getməz Müsəlmanlar onlara qarşı vuruşsalar, onlara köməklik göstərməzlər. Əgər onlara yardım etmiş olsalar belə geri dönüb qaçar, sonra da onlara heç bir kömək edilməz. Ləəntüm əşəddü rəhbətən fī sudurihim minəlləh, dəlikə biənəhum qavmun la yəftahun. Doğrusu onlar üreğlerinde Allah'tan çox sizden korkurlar. Çünki onlar anlamayan adamlardır. La yuqatilunakum cəmiyan illa fīquran muhassanetin evmin varâyı cüdür. Bəsümun beynəhum şədīd. Tehsebuhum cəmiyan ve qlubuhum şəttət. Dəlik bə أنّهم قَوْمٌ لا Onlar hamlıqla sizə qarşı ancaq möhkəmləndirilmiş şəhərlərdə və divar arxasından vuruşurlar. Onların öz aralarındakı düşmənçilik isə çox kəskindir. Sən onların həmrəy olduğunu guman edirsən, albu ki onların qəlbləri dağınıqdır. Bu ona görədir ki, onlar ağlı kəsməyən adamlardır. Qəmatərilləzinin min Onlar özlərindən bir az əvvəl əməllərinin cəzasını dadmış, özləri üçün də ağrılı, acılı bir əzab hazırlanmış kimsələrə bənzəyirlər. Qəmatəli şeytan idqalan lil insani qurb. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَر۪يءٌ مِّنك اِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ <gülüyor> Münafiklər şeytana bənzəyirlər. Şeytan insana kafir ol deyir. İnsan kafir olan kimi, Ben sendən uzaqam. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahtan qorxuram deyir. Bəgən âqibətehuma Onların hər ikisinin aqibəti atəş içində əbədi qalmaqdır. Zalimlərin cəzası budur. ي eyهَّينمتَّقُله وَ تُنسَّ qََّli غdı وَttaقُلهه إ Ey iman getirenler Allahtan gorxun Herkes sabahı üçüne ettiğine baksın Allahtan gorxun Həqiqətən Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Allahı unudan, buna görə də Allahın onları özlərində unutturduğu kəslər kimi olmayın. Onlar pasiklərdir. La yastavi ashabun nar va ashabul cenne. əhli ilə cənnət əhli eyni deyillər. Cənnət əhli uğur qazananlardır. لو هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أير biz bu kur'ani dağa nazil etsaydık Sən onun Allahın qorxusundan boyun əyib parça-parça olduğunu görərdin. Biz bu müsalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə fikirləşələr. <Sessizlik> <Sessizlik> o, özündən başqa heç bir məbud olmayan, Qeybi ve aşkarı bilən Allah'tır. O, mərhəmətlidir, rəhimlidir. Hüvə Allahü ləzīlə iləhə illə hüvəl-məlikul-quddúsu-sələmul-mü'minul-müheymin. <Sessizlik> Es-sələmul-mü'minul-müheyminul-əzizul-cəbbərul-mütəkəbbir. Sübhənəllahi anna yüşrifun O, özündən başqa heç bir məbud olmayan hökmüran müqəddəs pak haqqı təsdiq edən hər şeyi müşahidə edən qüdrətli qadir məğrur Allahdır Allah Onların ona şerik qoşduqlarından ucadır. Vallahul Halikul Bariul Musawwid Lehul Esmaul O Xaliq yoxdan yaradan surət verən Allahdır. Ən gözəl adlar yalnız ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı onun şəninə təriflər deyir. O qüdrətlidir, müdriqdir.